Recordo que quan era jove, vaig, era molt jove, vaig comprar un llibre de la Louise Hay que es titulava «Vostè podés anar su vida» i recordo que aquest llibre em va, em va impactar extraordinàriament. De fet, la Louise Hay forma part d'un grup d'autors nord-americans que van començar a divulgar i a popularitzar el que ara es denomina autoajuda i que no és exactament el mateix que l'autoconeixement, però... Jo he de reconèixer que va ser gràcies a ella, a través de l'autoajuda, que vaig arribar a l'autoconeixement. I tanmateix, ella i aquests autors, ostres, en un cert moment van, van afirmar coses molt perilloses. Recordo una sèrie d'autors que deien que ells eren els primers humans immortals. Sí, sí, que no moririen mai. Ells afirmaven que la llei de l'atracció significa que tot allò que jo penso, si realment ho penso, ho puc crear que el que jo he de fer és vibrar a, una certa, a un cert nivell de freqüència i tot el que estigui en aquell nivell de freqüència es convertirà en realitat. I per tant que si jo sóc capaç de creure alguna cosa, seré capaç de crear aquella cosa. I recordo tot aquest grup d'autors nord-americans que afirmaven que eren immortals perquè havien deixat de creure en la mort i per tant serien els primers humans que no moririen mai. És curiós perquè ara, mentre estic gravant aquest, aquest programa, aquest, aquest programa del quadern del Xerpa, estem a l'any 2020, molts d'ells ja han mort, així que no deixa de ser curiós. En tot cas, avui m'agradaria, si et sembla bé, que reflexionéssim sobre per què la llei de l'atracció és perillosa i en realitat engrésia el nostre ego.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 Sí, avui nosaltres parlem de la llei de l'atracció i de per què la llei de l'atracció és tan perillosa i engreixa l'ego. Els seres humans sempre hem volgut aconseguir les coses. Hem somiat amb, amb varetes màgiques. Hem somiat amb la possibilitat de, dominar la realitat, i de sotmetre-la als nostres desitjos. Hem somiat amb la possibilitat de... que tot allò que nosaltres... d'aconseguir, tot allò que nosaltres vulguem i... I de buscar formes per aconseguir. -ho. i la llei de l'atracció és, és una forma és una promesa de que això ho aconseguirem. i tanmateix i tanmateix no és que sigui falsa, és que és certa i alhora és perillosa. I alhora, encara que acabo d'afirmar que no és falsa sinó que és certa, alhora també és falsa. perquè tal com s'entén avui dia o tal com moltes persones l'antenen, és en realitat un perill extraordinari al nostre creixement interior. Bé, avui parlem d'això perquè la llei de l'atracció és un perill perquè engreixa el nostre ego. El, el gran perill de la llei de l'atracció és que funciona molt. O sigui, no estic negant que no sigui una llei certa. Sí, sí, quan jo modifico la forma com estic pensant, també modifico la meva realitat. El que passa és que aquesta modificació de la realitat té un límit. Encara que jo pensi, doncs, no sé, que cada dia sóc més jove, més jove i més jove, en realitat cada dia que passo, biològicament sóc més vell. Això no ho, puc no ho puc modificar de la mateixa manera que no puc modificar la meva alçada. Per més que pensi que sóc molt alt, molt alt, molt alt, continuo mesurant el que mesuro. Així que no... aquest no és el tema. Però el que sí que és veritat és que quan jo modifico la meva forma de pensar, modifico la meva realitat, com a mínim la meva realitat interna, i aquest és el tema, modifico la meva realitat interna. Un dia faré un podcast explicant com funciona la nostra ment, però a ara deixeu que aprofundessi en aquest punt. En realitat, el perill de la llei de l'atracció és que funciona. Funciona perquè quan jo focalitzo la meva atenció, quan jo focalitzo la meva energia en quelcom, és molt més fàcil que això ho acabi aconseguint. És molt més fàcil que això es produeixi. I el perill és que jo acabo posant la meva atenció fora de mi. El perill és que jo acabo posant l'atenció a l'exterior. I això em fa perdre. I sí, és possible que fins i tot pugui arribar a aconseguir una casa amb piscina. <laughs> imagina't. O un... imagina't, imagina't. Imagina't que pugui arribar a aconseguir un descapotable vermell. Oh... I què? Quina importància té? Jo sóc el mateix amb descapotable o sense? Jo sóc el mateix amb casa amb piscina o no? Un cop que una persona té el suficient per viure, una altra cosa és quan no tenim el suficient. Una altra cosa és quan nosaltres no tenim el suficient. Aquest és un altre tema. Però un cop que nosaltres tenim el suficient, què més importa el que tinguem? I quan nosaltres tenim el suficient i comencem a posar la nostra atenció, la nostra consciència a l'exterior, ens estem despistant. Perquè estem construint un jo cada vegada més gran. Un nego, Perdó, no és un jo, és un ego. Cada vegada més gran. Seré feliç? Sí. Seré feliç si tinc una casa amb piscina. Seré feliç si aquesta persona em diu que m'estima. Seré feliç si tinc un cotxe descapotable vermell. Seré feliç si. I això... Això és un error. Això és un error. Perquè l'atenció no l'he de posar a l'exterior, l'he de posar a l'interior. Jo he de poder ser feliç amb cotxe vermell o sense? Jo he de poder ser feliç amb piscina o sense? O és que... Les persones que no tenen piscina no són feliços, home, doncs n'hi haurà de tot. I si hi han persones que no tenen piscina i són feliços, és que la felicitat no ve amb la casa en piscina. El problema de la llei de l'atracció és que m'acabo agafant a tonteries. M'acabo agafant a objectes. M'acabo agafant a cases amb piscina, cotxes, feines i similar. I el perill és que moltes vegades funciona, perquè un que posso tentar, Energia amb en una cosa? Les probabilitats de que s'esdevinui aquesta cosa esdevingui o doncs s'incrementen. Però la pena és que quan acabo obtenint aquestes coses en realitat, tot sovint m'acabo perdent a mi. M'acabo perdent a mi. Pass dir que la llei de l'atracció és molt perillosa. perquè a la que en despto m'acabo perdent a mi. Em confonc amb qui no sóc en confonc amb el qui necessita la casa en piscina amb el qui necessita el cotxe amb el qui necessita tenir una parella és a dir el meu ego ideal el meu egos'n créixer cada vegada més.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 Un cop que entro en aquesta dinàmica en buscar les coses a l'exterior no tinc cap mena d'escapatòria perquè focalitzo la meva atenció, focalitzo la meva energia en allò que no tinc. I quan jo focalitzo la meva energia, la meva atenció en allò que no tinc m'estic perdent la possibilitat de valorar el que sí tinc. És curiós perquè quan em focalitzo en el que no tinc em converteixo en una persona extraordinàriament pobra. La pobresa a partir d'un cert nivell, a partir del moment en què nosaltres podem viure amb una certa dignitat, no és tenir molt ni tenir poc. La pobresa és sentir-se deficient. La pobresa és percebre que nosaltres tenim carències. I de fet, si jo em centro en desitjar el que no tinc, m'estic centrar en els dèficits, en el que no tinc, i això fa que em perdi la vida que sí tinc. És curiós com la llei de l'atracció que ens anima a que nosaltres ens focalitzem en el que volem aconseguir. En el fons, ens fa perdre allò més important que és el que sí tenim a la nostra vida. Entendre això és un pas fonamental per poder escapar. Mentre jo no o entengui, aniré substituint un desig per un altre. Perquè els desitjos són com una pastanaga lligada amb un pal. Mai s'aconsegueixen. I quan s'aconsegueixen, els canvien per un altre, que és com no haver-los aconseguit. I si no, si no, contesten. És veritat o no és cert? que quan has aconseguit coses per les quals havies lluitat molt, havies treballat molt, havies desitjat molt, és veritat o no és veritat que l'alegria et va durar el que dura un pirulí al costat d'un col·le? Què et va durar? Un dia, una setmana, un mes, un trimestre? No és veritat que quan jo aconsegueixi una casa amb piscina tot anirà bé, no és veritat que quan jo aconsegueixi una parella tot anirà bé. No és veritat. Mentre jo no vagi bé, les coses no aniran bé. I el perill de la llei de l'atracció és que ens focalitzem en l'exterior en lloc de focalitzar-nos en nosaltres. Ens focalitzem en transformar l'exterior en lloc de focalitzar-nos en fer un treball interior. Aquest és el perill perquè fa que nosaltres ens confonguem i ens identifiquem amb jo seré feliç quan això succeeixi, i aquesta narració de jo seré és en realitat una part de l'ego, una part de l'ego que l'Antonio Blai l'anomenava l'ego ideal. Però però no deixa de ser una part de l'ego. Per tant, recorda, si centro la meva atenció en el que no tinc, Vas estic perdent la possibilitat de Gaudí, el que si tinc. No et perdis cap episodi. Subscrita al meu podcast a danielgavarro.cat i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. I la resposta, com imaginaràs, és molt senzilla. La resposta és estimar el que tenim. La resposta és adonar-nos que nosaltres hem dedicat dir sí a la vida. La resposta és donar nos que nosaltres no podem decidir el que ens passa, però que sí que podem decidir utilitzar qualsevol cosa que ens passi per créixer interiorment. Mira, estic enregistrant aquest, aquest programa, aquest programa del quadern del Xerpa, a inicis del, de l'any 2020. Som els primers dies de, de gener de l'any 2020. No sé quan l'escoltaràs tu, eh? això no té importància. Però aquests dies tothom es desitja, feliç any, tingueu, que tingueu un bon any. Ho trobo fantàstic, eh? Però què vol dir un bon any? Que es compleixin el, els nostres desitjos o que siguem capaços de ser feliços amb el que ens passa? I jo crec que és la segona. Perquè nosaltres no podem decidir el que ens passarà durant aquest any. No ho podem decidir. Nosaltres no podem decidir el que ens passarà en aquesta vida. No ho podem decidir. Això no entra dintre de, la nostra, de les nostres capacitats. L'única cosa, cosa que entra dintre de les nostres capacitats és aprofitar el que ens passi per ser feliços. És a dir, és entendre que la llei de l'atracció és certa. Que allò que penso acaba modificant la meva realitat, però bàsicament la meva realitat interna, no necessàriament la meva realitat externa. És més, que si jo necessito que la meva realitat externa canvi, estic acabat. Que si jo necessito que la meva realitat externa sigui d'una forma determinada, fins i tot, si jo necessito que la meva vida senti certes coses, passin certes coses, estic acabat. Perquè la veritable espiritualitat és simplement el ser capaç d'abraçar la vida que ens toca. Per això i un dia proper, Prometo fer un programa del Xerpa parlant només d'aquesta frase. Deia que per això, amb l'oració del Pare Nostre, se'ns diu «Facis la teva voluntat i no la meva». Facis la teva voluntat i no la meva, que vol dir bàsicament «abraço la vida que em toca viure». Abraço la vida que em toca viure perquè no tinc una altra. I, i, i aquí, ja estic avançant una cosa que diré en aquell programa, «Facis la teva voluntat i no la meva», no perquè em resigni, no perquè digui bueno, doncs pues ja està bé, ja que, no pot, ja que les coses no poden anar bé, ja que les coses no poden anar com jo vull, facis la teva voluntat, vai vaia merda. No, no estic dient això. Estic dient facis la teva voluntat perquè la vida sí que sap el que és bo per mi. Uau, el que estic dient. La vida sap el que jo necessito. Uau, el que estic dient. I encara diré una altra cosa. I jo no sé el que jo necessito. Jo no sé el que és bo per mi. Però jo sé que si quan em passa una cosa perdo la pau, és que necessito que aquella cosa em passi per poder arribar a tenir una vida on l'exterior no marque el que visc interiorment. I per tant necessito que em passi allò per aprendre a mantenir la pau a pesar d'allò. I si sí, la vida sí que sap el que es va per mi. I quan jo pateixo, pateixo perquè m'estic oposant a la realitat. Pateixo perquè jo crec que sé el que és bo per mi i no estic disposat a acceptar el que està succeint i qui sóc jo per decidir com funciona la vida. El perill de la llei de l'atracció és que ens fa creure que nosaltres som els que hem de decidir el que, som, el que és millor per nosaltres i nosaltres no ho sabem. El perill de la llei de l'atracció és que ens fa creure que les dificultats no serveixen per res i no és cert. Les dificultats serveixen per créixer. Les dificultats serveixen per adonar-nos de les coses que encara no acceptem i de, i de la molta feina que tenim per endavant. El gran perill de la llei de l'atracció, que per una altra part és cert perquè l'ús semblant crida a l'ús semblant, el gran perill de la llei de l'atracció és creure que la resposta és fora el gran perill de l'atracció és que ens obliga, que ens ajuda a construir un ego que diu que quan siguem d'una forma determinada serem feliços, i no o nosaltres som capaços de ser feliços aquí i ara o no serem magui de feliços el gran perill de la llei de l'atracció és que engreixi el nostre ego i no dic que no pensis positivament dic que que pensis positivament sempre. I quan pensis positivament sempre al marge del que passi, llavors sí, llavors, literalment, ho tindràs tot. Quan renunciis a tenir el que vols tenir, quan renunciis a manar sobre la vida, curiosament, ho tindràs tot.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 abans d'acabar m'agradaria recomanar-te un altre podcast que espero que sortirà ben aviat en el que explicaré com funciona la nostra ment perquè té molta relació amb el que acabo d'explicar ara perquè efectivament els nostres pensaments generen el que nosaltres sentim per això ho explicaré en un altre podcast en un altre programa del quaderno del xerpa del quaderno del xerpa i et demano que si tens algun tema que creus que val la pena que abordar Aquí si tens un tema que dius escolta, Daniel m'agradaria molt que l'expliquessis, No dubtis anar a la meva pàgina web Danielgavarro.cat I, i de mare a man, Daniel Gavarro.cat veràs un apartat que esiuu contacte i ja trobaràs el meu mail i el meu mail m'escrius. Daniel, per favor, podries abordar aquest tema i jo estaré encantat d'abordar-lo. I per una altra banda, a danielgavarro.cat, també trobaràs a la, a la portada una, una llista de correu on si et dones d'alta un cop al mes doncs t'enviaré informacions, t'enviaré material, t'enviaré coses perquè m'agrada que les persones que estan implicades en el camí del creixement personal rebin el màxim suport possible. Bé, bueno, doncs vinga, una abraçada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 i també a facebook.com/gabarrodaniel i a youtube. youtube.com/danielgabarro